I perro raza. eta esan bezala, gaurko aurreneko gaien artean, bueno, batzu arratsaldeko bostetan, e, Fiko ban izandako mugikortasun eh, mailaren valorazioa dugu. Bueno, ba, erronda, egingo dugu, ba, oposizioko taldeen artean eta e, hoien artean ba, e, Bilduko bozera maila dugu, telefonaren beste muturren Oñatze Mitxailenak kaixo berdien. Ego erdion, bai bueno, Baina, esan bezala, artxaldeko bostetan e, izan zemogiko erdazu majori Azkenik, e, ba, nolako lehen valorazioa egiten buzua Bueno, lehenik bar dugu, ba valorazioa, irungo bildu positibo aiten duela, lehenik eta behin ba, bueno, e, aurreko osoko bilkuran guk eskatutako Bilera bat izan zela, bilera zabala, e, oso zabala, gainera, ez, alderdi politikoetaz e, aratagokoa, e, bai hauzo gainera jakina zen, ez, hauzo elkarte ezberdinetako e, lendakariak, bai bestelako beste eragile, bai taksistak, e, ekologistak, eta bestelako ba, bueno, ba, e, eragileak egonduz irela, oso positiboa ikusten genuen hori, beharrezkoa, beharrezkoa ikusten genuen, eta Beharrezkoa zela ikusi genuen atzo bukaeran, argi ikusi genolako ez, ba bertan e, proposamen ugari agertu zirelako, eta guk bueno, ba, bere gara jonesaten genuen markori e, dudarik angabe atzokoan, ba, bueno, e, argi geratu zelako ez, ez bai da marko bat, eta bueno, ba, erabaki marko bat etzen izan, baino gutxienez, Ba, ez bakarrik politikoek, baizik eta beste eragile eta elkartek ere aukera udki zuten, beraien beharrak bertan e, botatzeko eta eta hori horregatikan positiboa. Mm -hmm, Positivo hare hartu genuen, ba, bueno, ez. Azkenean e, udal gobernuak han atera ziren proposamenak bauno kompromiso hartu zuela eta baita ere ba bueno diputazioarekin alik eta ahostasun handien eh, erairi eh, iritsita ba aurkeztuko lukela urrengo beste mugikortasun mailu batean Ba, ba, ikusiko genuke behinbetikoa izango den eh, proposamena edo ez baino bueno ba konpromiso hori bon, ba, gure aldetikan no, oso positiboa. Uh -huh. e, balorezio positiboa beraz, e, <coughs> e, bueno, aipatu duzu beraz ba. beste mugikortasun mai bat ere egin beharko dela dena zehazteko izan ere atzokoan e, gauzak mai gaina janri ziren e, alternativak eta ikuspuntu guztia baina etzen ezer berez garbikatera ez noski e, ikusi beharra dago eta guk bere garaian ere izan genuen ez egoratuz abenduaren 12an egindako mugikortasun mailaririk informatiboa besterik ez dela izan udal gobernuaren aldetikan zegoen proposamena line, autobusiak aldatzeko zegoen proposamena informatiboa izan zela guk eskatu genuen aztertzeko ausnartzeko denbora behar genuela bai guk eta baita ere ba bueno esandako bestea elkarte eta eta eragileek Beraiek egin dute, baita alderdi politikoek ere egin dugu, eta orkestuenak, bueno, gure proposanak aurkeztu ditugu, eta horrein goan, ba, bueno, guzti ba, esala udal gobernuak ere, ba, bueno, erantzun bat behar duela, eta horretarako beraiek ere Bueno, va ba, denbora baz barutela aztertzeko eta gerora va ba, erantzunak emateko. Atzo, eh, bueno, herritarrek ba, gauzo elkartiek ere va ba, e, eskaerak ikusita, e, aurreko plangintza, aurreko berrantolaketa, eh ibilbideak eta e, asko e, beno, aldatu edo egokitu beharko eh ditu udal gobernuak. Bueno, azkenan aldaketa handi hondirikanez dago, berez e, ba bueno, aldaketa txo batzuk e, proposatu zituzten, gehien bat bueno, ba Oiaso e, Agrupazioaren izenean Eta gero bakoitza ba bere abzu elkartaren izenean botatako e, proposamen bat izan du zen, ba bueno, ezaguna dela landetxatik ba, zentrora e, eramatenena gaur egun e, proposatzen zena zen Gipuzko arabidea ezkerrera giratzarena eta harengoan ba eskubi aldera, San Juan eta Larrendira histearena. Hor eh ba, bueno, udal gobernuak esan zuen jasotzen zuela eta eta ba begiratuko zutela hori nola egin daitegen eta beti ere beraien arrazoia kostoa izan da hor da alik eta kostua utzien edukitzea guztionek, ba bueno, ba guztia begiratu hartutela eta aztertu hartutela. Mm -hmm. Gu positiboki hori ikusten dugu, ez beraiek ere ba bueno, ba proposamenan jaso eta aztertu behar hori erakutsi dutela. Bai, eh dugu, Jos ba Jose Antonio Saltaño alkateak iragarri zuela, eh eurek e, proposaputako ba berrantolaketarekin 155.000 € inguruko aurrezkia lortzen zutela, eh irizpide ekonomikoei begira bereziki, albes hain pronto eh udalbatzan berrantolaket berria onartzea edo onartu e, nahi zuen e, presa omendu ez dakit ba Eurrenko mugikortasun maila hurbil e, edo itxar beharko den. hori ba, ez dakiguz, e, bueno, e, azterketa guztia teknikok egin barko egin barreko zerbait da. Teknikoak ba, bueno, ba bai ekonomikoki eta ba, bueno, ba frekuentziaak begiratzen, e, Ba, pentsatu eta ibilbideak ordutegi batean burutu daitezken begiratzen egonbarko dut egun hauetan eta esfero ezagun eta gure atletikan ba, aliketaleen eta utxienez ba, bueno, erantzunak e, goiz jaso eta berriro ere hau ba, bueno, aztertzeko tarte bateuki muikortasun mailori baino lehen ez nik uste ba, bueno, e, eta eskatuko genuke. Eh? behin ba, e, proposamen hori egina baldin badago ba, mui kortasun maian, iseri eta informatiboa izan baino biskalena gore jaso, baukera izateko ba, guztia jaondo aztertu eta bertara guztiarekin iristeko Ongi daba, horrekin geratzen gara e, onyaz mitxelena, eskermila meia, eh, gurean izategatik Zuei, ni esker Onri zana jo <hungu> Eta atzoko mugikortasun e, mailak emandakoaz, e, ba, valorazio erronda segituaz, ba, Euskaldergiletsarako bozera maila Xabi Didoi dugu, telefonoren beste Muturrean Xavier Caixa Guardión. De Guardión Koldo. Menos, ba, atzo Arratsaldeko 5etan izandako mugikortasun e, maila horren baitan, e, nolako valorazioa egiten buzu. Bueno, gure iritzi es mugikortasun mailaren deialdea, e, deialdia egiteak mm, ja, ja danik, ba positibotzat eman genuen, e, bere momentuan eta atzko saioren valorazioa ere positiboa e, irutuz itzaigun. Eh bertan ba, bueno, e, entzun egin genituen e, esan beharreko e, esan behartzen guztiak eta alderdi guztiak entzun zidan, eta momentu honetan ba, aztertu egin gehitu han eh aukeratu ideiak eta eh guk e, egin genuen proposamen oinarrizko horri ba m, aberaztu, eingo e, die ideia horiek. Uh -huh. e, bestetik gausa bat entzutez aparte baita ere guk eh gausa e, importantea den gausa bat e, adierazi genuen. Eta da e, San Juan plazatik autobusak pasatzeak edo ez daukan garrantzia. Uh -huh. Soluzio oberen e, baterako. Gure iritsis e, autobusak pasatzeak eh babaldintzatue egiten du eh ba hau e, autobus lineak eta bere bere e, ezta hau da e, auda, guk dugu San Juan plasatik eh autobus lineak pasatzeak mm, mm, lagundu egingo lukela ba, e, ba, e, bere eh ibilbideak motzagoak eta sinplegoak izango zirela baita ere koneksioa hobeagoa lortuko litzakela Inter, intermodalidade haundiagoa, beraz, eta baita ere em, horren ondorioz ba, autobuslineak gehiago erabiltzea. Eta gehiago erabiltzen badira kostea udaletxearen eta herriarentzat zat em, txikiagoa izan olitzake. <hum>, beraz, hori ere gure gure, em, gure aportazioa izan zan, maiertan, eta beste batzuk ere em, horrela azaldu zuten. Eta, bueno, ba, labur bilduz e, gure mm, atzoko valorazioa da e, ba, mm, zalantzari gabe atzoko bilera, atzoko saioak. E, mm, soluzio oberago batera eraman gaitu eta e, urtarrelearen hogeita bostean, egin zan, e, udalbatzan, e, egin zan proposamena, baina hobeagoa lortuko da. Eta ziur gaude gainera, ba, urrengo, mm, ba, muy cortas un Mayan el ortu codena, e, gainera azkenekoa izango da, definitiboa izango da, ba, danak, eh, alde guztiak entzun ondoren, ba, soluzio hobeagoa lortuko dela. Mm -hmm. e, Udal gobernuak orain, e, bueno, ba, atzokoan e, maigainera butakoa e, aztertu beharko du ere, e, ba, guztiek bezala, e, mu, bigarren, edo, bueno, azken mugikortasun mai horretarako, ez dakit, banolako horrikuspena zuen aipatu zenuten ere aurrekoan, ba, utal horren zaurren ondotik ere, e, utal gobernuaren partetik e, informazio guztia, e, informazio gardentasuna askatzen zenutela, e, pentsatzen dut ala izango dela. Eta, Hemendi gaurrera. Bueno, eh, hor, hori aipatzen duzunez ere, ba ba bat nik ere. Atzo bertan, atzo bertan eh ba, akatzak ikusi genituen. Guk atzo arte Eh, jasota genuen, bueno, guk esan, esaten dudanean, guk eta beste parte guztiak. Eh? Mm -hmm. eh, ba, jasotako informazioan horrein dikana katzak zeudela. Eh? Adibidez, eh, autobus toki batzuk eh, markatu gabe zeuden guk jasotako informazioetan. Eta ez da lana horrela egin, ezin ez da lana eh, ondo egin, eta proposamen egokiak eta, eta oberenak eh, egin, informazio eskalarrekin lan egiten badugu eta eta e, informazio guztiarekin ez badugu lan egiten. <hum>, eh sentzu horretan e, zuek egindako ba, proposamena hau da San Juan e, plaza autobusentzako irekitzearena Leon 3 e, horretarako irekitzearen e, proposamena kontuan hartuko da eh ba berrendolaketa berrirako edo edo nola ikusten duzu? Mm bai guraldeitik beintsat e, ba, alegin guztiak eingo ditugu hori horrela izan da din. Eta atzo ikusi genuenez, gainera, ba, alde asko, eta ez alde ardi politikoak bakarrik, basic, alde asko daude, horren e, alde. E, beraz, nik uste dut azkenean e, ba, lortuko den e, soluzioa edo, e, proposatuko den azken planteamendua hori ba, kontemplatu egin beharko duela. Hum -hum. Ongi da, ba, Xabier Iridoi, e, eskermila, eh? gurean izateagatik. Horsodri zaizan gutteizan. Ahibo daizan hadi